«Любий пане, ви мене хочете зруйнувати, та на це ж потрібна сила грошей. Я напишу спершу своєму Принципалові». Француз уклонився. «Ні, хай вельможний пан мені дарує», – втрутився Пулавський. «Але в таких серйозних питаннях і в такий тривожний час треба діяти, а не листуватися». Звичайно, підтримав його Кшемуський. «Тим більше, – тату, – додала Вероніка, – що мова йде про захист і врятування графського добра і маєтності, берегти, які нас і поставлено. Ну, коли дочка каже, – розвів руками з радісною усмішкою пан Владанович, – мені її декрети важливіші за всякі накази. «Браво, браво! – загуманіла веселомолодь. – Нєх же є пана Вероніка, наша цариця! – Батько мій жартує, – зніяковіла Вероніка, почервонівши». Я куличка!» – усміхнувся Семпковський. Шафранський витяг свою шпагу і опустив її перед Веронікою, немов салютуючи. Крепс поспішив зробити те ж саме, а потім повиймала свої шаблі та палаші і молоде, пишне лицарство. Вероніка спалахнула ще дужче, але не розгубилася. «Нехай схиляться ваші мечі, славні лицарі, не переді мною, а перед нашою нещасною ойчизною, на захист її від справжніх а не уявних ворогів, для полегшення її довгих страждань, а не для заподіяння їй нових ран, схвильовано промовила дівчина, обводячи сміливим, блискучим поглядом зібрання. «Віват, пишна, досконала!» – гукнув захоплено Крепс. Його вигук підхопила молодь, а за нею й сивоуси вельможне панство. Младанович підійшов до Вероніки і притулив її голову до своїх грудей. Даруйте, панове, не можу стримати себе. Це моя гордість і моя радість. І наша, підхопив Шемуський і поцілував у чоло Вероніку. У залі щинився неймовірний гамір. Захоплені вигуки і похвали злилися з брязкотом зброї. Вероніку так зворушила і схвилювала це загальне піднесення, що вона розплакалась і втекла. Коли вгамувалися в залі голосні радісні вигуки, Владанович заговорив знову. І пороху, і ядер, і рушниць ми добудемо. А може розживемося і на три-чотири гармати? Треба буде надбудувати вежі, поглибити рів, поновити частоколи. Ми доручаємо і довіряємо панові Шафранському і полковникові Обуху. Все буде зроблено. Але мені здається, що в нас, власне, небезпеки ще немає ніякої. Скрізь тихо. Раніше з'являлися ДНД ватаги розбійників – а тепер стало зовсім тихо і спокійно. Та й по селах скрізь тихо, як на цвинтарі, підтвердив пан Хмелевич, наглядач оренд Младановича. А це саме й підозріло, завважив обух. Перед грозою завжди буває тиша, докинув Крепс. Ох, Єзус Марія, зіткнув плебан. Це зітхання пронеслося по залу, як стогін безнадійного порого. І знову збентежила зібрання і одігнала радісний настрій, що був спалахнув перед цим. «Ти, вельможний, мій пане, подумай ось про що!» – заговорив генеральний обозний Семковський. «Головним захисником Умані є гравські полки, котрих налічується понад чотири тисячі козаків, а козаки – хлопи. В разі повстання це бидло, ці пси прилучаться одразу ж до зраї собак». «Не думаю, вельможний обозний!» відповів не зовсім упевнено губернатор. «Козакиці одержать таке утримання, якого не дасть їм ніхто. Сім'ї їхні звільнені від панщини, наділені землею. Одне слово, з ласки графа, їм так добре живеться, що ніяких кращих вигод не може дати їм повстання». «Та ці ж хами відплатили вже раз чорною невдячністю», – докинув Шемуський. «Цілком справедливо», – підхопив Семковський. А тому я раджу перемінити хоч отаманів, настановити сотниками вірних католиків, лицарів славного меча, а не схизматів, як гонта. Про нього й до нас дійшли чутки, що то хитра бестія, в душі зрадник і ненависник. Гім'я Неба – це один з моїх найвірніших слуг, та до того ще й фаворит Графський, він розумний та едукований по польській і хоробрий, мов тигр. Ласкавий як кіт, а в голові потаємна думка, буркнув Шемуський. Пане Обуше, звернувся Владанович до полковника, чого ж ви мовчите? Ви більше, ніж хто інший, мусите знати про поведінку і настрій мого сотника, вашого найближчого підлеглого. Чесно кажучи, я можу ствердити тільки те, відповів обох.